God eftermiddag og velkommen til Spark, Aarhus Fodboldprogram. Uh, mit navn det er Frederik, og jeg sidder sammen med Silas. Halløj. I dag er... Ja, det er fredag. Og uh, vi skal snakke fodbold i en hel time nu, og jeg håber, I bliver hængende på, uh, på hele timen og lytter med. Uh, det bliver nemlig rigtig spændende. I dag er uh, måske lidt sidste gang uh, Spark holder den her lidt... Uh, hvad kan man sige? klassiske uh, opstilling, vi har lavet igennem hele Spark-historien uh, her med det her med, med, med rundtens og fodboldnyheder, fordi at vi har nogle spændende fodboldnyheder øh, og ting, der sker inde på Spark øh, i den nærmeste fremtid. Og det kan Silas måske lige forklare lidt om. Vi har nemlig, øh, som vi har sagt, nogle af de tidligere programmer forsøgt at lave en, en udvikling i, hvad Spark-fodboldpodcast skal være for en type program. Vi kunne rigtig godt tænke os at gøre det lidt mere til en Aarhus-venlig øh, podcast, så derfor så har vi jo snakket om, at vi gerne vil kigge på, på Aarhus-klubberne øh, og have hovedfokus på dem. Også, øh, også dem, der ligger i anden division, altså Aarhus Fremad, VSK Aarhus og Lysing. Æm, så det har vi ligesom forsøgt at arbejde på og forsnevret os lidt ind på. Vi har blandt andet haft Alexander Vælding i studiet, og, øh, og vi har øh, også annonceret, at vi har haft øh, nogle korrespondancer i gang og nogle dialoger i gang med de her forskellige Aarhus-klubber her. Og de har altså øh, både frugt nu, der kaster, øh, det kaster noget af sig nu her. Æm, så derfor så, øh, kan jeg lige så godt afsløre med det samme. I næste uge, der øh, får vi besøg af Michel De Montis, som er, øh, som er sportschef i øh, VSK Aarhus. Han er også assistenttræner. Så der kommer vi til at få noget god insight og viden der på, hvordan VSK Aarhus den ser ud. Derudover så, så har vi også en masse nyt spændende i støbeskæden omkring de næste kommende mange programmer faktisk. Så derfor så begynder det at se rigtig godt ud med den her indsnævring på anden division og Aarhus-klubberne. Så det bliver rigtig, rigtig spændende at følge med i. Det synes jeg helt sikkert, skal gøre. Yeah. Um, og igen lige hurtigt, det betyder ikke, at uh, vi kommer til at, at negligere uh, Superligaen og 1. division. Det vil vi selvfølgelig stadig holde fokus på. Vi er jo en, en, en fodboldradio, der primært kigger på dansk fodbold. Men vi vil prøve at vi kan få sådan, måske 20 minutter til en halv time, hvor vi bare holder lidt anden division lidt lokalt. Og så den resterende tid, der snakker vi så om, om det andet fodbold, der sker. Fordi som sagt, vi er en fodboldradio, og vi ignorerer ikke uh, resten af fodboldverdenen her. Men hvis du har lyst til at fund et større kendskab til anden Division og, og Aarhus-klubberne, så er Spark Fodbold Podcast helt sikkert et program, der er værd at følge med på. For der er ikke ret mange af de andre, der, der snakker om det. Så det er her, du kan få noget indsigt og viden på det. Ja, præcis. Så uh, tune med ind på uh, næste fredag, uh, hvor vi så starter på det her uh, interviews. Uh, og det vil se, om vi kan holde kørende så lang tid, vi kan, uh, med så mange mulige forskellige, hvad hedder det? om det er træner eller spillere, om det er tidligere fodboldspillere eller det nuværende. Vi prøver at få så mange i en studie at snakke om det her, om det anden Division, første Division og Superligaen, så mange vi kan. For ligesom at give jer så bredt et billede som muligt af den her fodboldverden, og især den her Aarhus-verden her. Præcis. Men ellers så, nu har vi lige lavet reklamen reklame nok, synes jeg. Nu tror jeg godt, folk, i ved, hvad der kommer til at ske i fremtiden, så nu kan vi lige starte dagens program i stedet for. Ja. Og hvordan lyder det? Jamen, som Frederik han startede med at sige, så er det her det sidste program, hvor vi kører den her, klassiske opstilling, vi har kørt med indtil nu, hvor vi starter med rundens koringer, og det skal vi øh, selvfølgelig også have i dag. Øhm, så skal vi have øh, en lille diskussion, den plejer vi først at tage senere, den tager vi lidt tidligere nu her. Der skal vi snakke om tilskuertal i øh, Superligaen, hvor øh, hvor mange der egentlig kommer og ser kampene, er det godt eller skidt, hvor mange der kommer og så videre, er det nogen i orden tal, synes vi. Øhm, så det skal vi snakke om, det, er, det har været en spændende runde med det, der er helt sikkert noget at komme ind i der. Så skal vi også snakke om rundens resultater, dem kommer vi ikke om. vi skal snakke om hvordan det er set ud. Indtil videre er det stadig kun Superligaen, der er i gang, så vi kan ikke snakke første division og anden division der. Så det er igen Superligans resultater, og så tager vi en lille afrunding til sidst. Ja, netop. Det er lidt en, en klassisk, som jeg sagde før, formular her med Spark. Og den kan også være, at den bliver, som jeg også sagde sidste gang, måske... Jeg, jeg kan ikke lige at bruge ordet kedeligt, fordi det prøver at vi at lade være med at, at sige det, men det kan Vi er godt, aldrig kedelige. Nej, det er, vi er aldrig kedelige, men det kan godt blive lidt øhm, mindre fedt, hvis man kan sige det sådan, fordi at... Det, der kommer til at ske, det kommer til at være meget federe, når vi har interviews, de kommer. Men det er, det er en stille og rolig dag herinde på Spark. Men jeg håber stadigvæk, at I vil lytte med, for vi prøver selvfølgelig at, at snakke så meget fodbold som muligt. Men øh, vi startede med rundens køringer simpelthen. Øh, det har været en lidt øh, tør runde, ved at sige, angående mål. Men vi skulle ud og finde et øh, rundens mål. Øh, vi var lidt op og diskuterede lige kort herinde, vi skulle øh, sende det her ud, om hvorvidt øh, det enten skulle være Thomas Sørensen fra Lyngenby, eller om det skulle være Dulund fra Midtjylland. Og nu, når jeg kigger på rundens øh, altså, forskellige koringer, så, kan jeg godt, også godt, ja, så giver jeg mig. Og så siger jeg, at det, det behøver ikke være Duelund. Fordi at Dulunds mål var ikke sket, hvis der ikke var sket en kæmpe brøler af, af William Quist's side. Dog, Thomas Sørensen mål, der kan man kalde ham lidt en... Ja, du kan kalde det en... Eller Slatan, måske? Ja, en, en Slatan øh, i proletar-version. Er ja, lidt tør. Øh, lidt en billig version, men altså, det, det var et... Øh, ja, Superliga version Ja, jeg ved ikke, hvad kalder man sådan et lille... En lille vip med, med foden bagud, og så gik den heldigvis ind. Det så flot ud jo. Det var da ganske, jeg ved ikke hvor meget, om det var mere held, end det var forstand, det skal jeg ikke kunne sige, men flot stod det ud. Hvis jeg var Thomas Sørensen, så ville jeg gå ud og sige, at det var med vilje 100%. Ja, ja, det var indøvet til ja, ja. træning, det der. Så, øh, men det er ham, der får rundens mål for den her lidt, eller øh, mål her. Og det, vi skal lige sige, at det, det er Thomas Sørensen for Lyngby, det er ikke tidligere landsholdsmål, men Thomas Sørensen. Nej, det er, øh, det er det ikke, øh, men ja. Yeah. Den får han, og det var flot at se, og det vil jeg da gerne se mere af. Jeg kan godt lide at se sådan noget læggerier der. Så det vil jeg gerne se mere af. Endelig, sådan noget. Så går vi videre til rundens hold, og den har Silas fået lov til at fortælle, og det er jeg rigtig glad for at høre ham sige. <laughs> ja, det var næsten dig, der skulle have haft den, Frederik, fordi at, du bliver så glad lige om lidt. Det er FC Midtjylland, der har, der har fået den. Hvis man går ud og slår FCK 3-1, så er man rundens hold. Og det kan godt være, at det er et FCK, der, der i krise har været det hele sæsonen. Øh, de ser stærkere ud nu, end de gjorde øh, i slutningen af, af efterårsdelen øh, øh, her. Øh, der ser de stærkere ud nu, men stadigvæk i øh, især det centrale forsvar. Men alligevel så slå et FCK, som har så mange penge i budgettet, øh, så gå ud og vinde over dem 3-1, så, så er man rundt en 12. Og det er øh, derfor, at FC Midtjylland får den, og det gør dem helt klart til mesterskabsfavoritter, det her. Ja, jeg er jo også helt enig. Øh, og det der med, at de var bagud 1-0, øh, og så vandt de 3-1, ja, måske vil, jeg, vil nogen også mene, ja, det var jo ikke det FCK, man kender, og det er et svagt FCK lige nu, som vi ser det helt klart, især nede i forsvaret, som du også sagde, så om det her, det var den kamp, der sådan sagde, nu vinder de mesterskabet, det er jeg lidt i tvivl om, for jeg, jeg mangler stadig den der kamp mod Brøndby for at se virkelig, om, om Midtjylland, de har det i sig, fordi jeg tror, det er den kamp, når de møder dem, der kommer til at afgøre, hvem der vinder mesterskabet højst sandsynligt. Men, øh, men ja, jeg, jeg har dem også stadig som favoritter efter det her. Jeg synes vigtigt, de ser, ser stærk ud. Især når man tænker på, at der var ingen Sørlotte, der var ingen Paul Unarco i angrebet. Og stadigvæk vinder man 3-1. Medjylland har lagt sig i førersæde, det vil jeg sige. Øh, på er de også foran en Brøndby nu. Øh, så derfor så vil jeg mene, at de er favoritter. Fordi at selv hvis øh, den her kamp her mod Brøndby bliver selvfølgelig afgørende. Men, men hvis FC Medjylland ikke øh, skrider i andet end den kamp, så, øh, så vinder de guld. Og, øh, og det, det, det gør dem altså til favoritterne i, øh, i min øjne. Ja, yeah. Men øh, det er jeg jo glad for at høre. Øhm, men øh, så kan vi gå videre fra rundens hold øh, til rundens spiller. Øh, jeg havde først, det, jeg, må gøre, jeg, jeg stod lidt for de her rundens kåringer i den her omgang. Øhm, jeg havde lidt en Midtjylland-spiller der igen, men jeg synes, det er for meget Midtjylland. Øh, bare fordi de vandt 3-1, så kan man jo sige, at mange af spillerne de spillede godt. Der var f.eks. Frank Ungega, den unge øh, nye spiller fra Midtjylland, øh, der var oppe i angrebet. Han skød målet til 1-1. Jeg synes, det er lidt nemmere at tage, måske. Så derfor har jeg taget Mikkel Rygaard i stedet for fra FC Nordsjælland. Den nye Nordsjællandsspiller, han kom direkte ind i sin... Det var første kamp. Han var lige kommet på holdet ind i første kamp, og så score han det andet mål for Nordsjælland, da de vinder to 1 over UB. Så en af grunden til, at han får den her spiller her, det er, også, at det er også betydningen af det. Den her med, at han kommer... Altså hele, hele omkringliggende i, at han kommer ind på et hold her, og bare går direkte ind og får en hovedrolle. Det er, det er en del af det, også at blive spiller. her. Ja, han, han, ifølge i hvert fald startopstillingen på, på, på resultat, jeg ved ikke, den kan man ikke stole på så mange gange, Øh, men der var han faktisk ind og fylde den her rolle som Maccontes han havde på holdet og det er lidt spændende at se fordi den havde han ikke i Lyngby på samme måde så hvis han skal begynde at spille den her lidt, øh, den her lidt hængende angriber på en eller anden måde lidt lidt tilbage i banen den her lidt center forward på en eller anden måde det kunne være spændende at se Michael Rygår i den om han kunne overtage det det betyder så mås måske også et farvel til til Mas chancer lige nu og, og Jonathan Mon han ser ikke ud til at blive brugt så meget heller så det, det ser ud til at det måske er rykker han har taget den her, den her plads her på holdet og det synes jeg er fedt ja så lad os snakke den sidste koring, vi har, øhm, måske den sidste koring i lang tid, øh, det er rundens landsholdsspiller. Øhm, der har ikke været landskamp, så derfor så er det jo så, øh, så er det endnu en gang, som jeg har sagt så mange gange før. Øh, den landsholdsspiller, som, øh, så tager vi udgangspunkt i den seneste udtaget trup, og så den af dem, der har klaret sig bedst i sin respektive klub, øh, får den her rundens landsholdsspiller. Øhm, det skal lige siges, at selvom at vi stopper med rundens koring og laver det her nye her, så bliver vi ved med at snakke landshold, når det er der. Men vi kommer ikke til at køre den her rundtens landsholdsspiller længere. Øhm, men den sidste, der får den, det er også en lidt kedelig en at, at slutte på øh, med det her landsholdsrunde øh, her. Fordi det har faktisk været en lidt kedelig runde for alle landsholdspillerne. Der er ikke rigtig nogen, der har brudt igennem og virkelig øh, vist sig frem. Øh, det skulle da lige være øh, AC, der lige viste sig lidt frem. Men det er måske for de forkerte grunde. Øh, så derfor så, så har vi taget en, der bare har vist sig at være rigtig stabil. Øh, og det er Bjelland. Han, øh, altså Brindford har endnu en gang holdt 0-0 nu her øh, vundet 2-0, og, og det er hans defensive indsats jo simpelthen en stor faktor i. Så han er meget stabil og meget solid i, øh, i det defensive arbejde, og derfor så får han altså rundens dansker. Ja, yeah. og jeg tror også, at øh, han kommer med i VM-truppen selvfølgelig. Øh, jeg synes, at han, han er solid, men jeg synes stadigvæk, det er kontroversielt at sige, om han, han starter i kampene, det ved jeg ikke nu, Men ja, jeg synes, det er fortjent, han får den her også. Og det var så runden en scoring, ellers. For sidste gang måske. Ja, yeah, det er lidt trist, uh, at det er måske sidste gang. Men, uh, det er lige fladet på halv der. Ja, yeah, uh, yeah, også for uh, Prins Henrik selvfølgelig. Ja. Yeah. Yeah. Uh, men vi skal videre. Uh, vi skal ikke uh, sidde her, og vi trist inde i studiet. Vi skal, vi skal holde humøret oppe. Det er fredag aften. Vi Eller skal... fredag aften lige om lidt. Det er eftermiddag. Så uh, vi skal holde den kørende til alle de uh, fodboldglade uh, der lytter med. Og nu skal vi altså snakke en lille krise, der er i Superligaen. Det er tilskortallene i Superligaen. Um, det er mange, der snakker om det lige nu. Uh, der er ikke så mange, der ind at se fodboldkampe på stadion mere. Um, hvad det skyldes, det, det kan vi snakke om lidt senere. Det er koldt. Ja, det, det, det må vi give den også. Det er vejret. Og det, det er måske <laughs> også, man skal måske lige give den lidt tid, uh, fordi det er tidligt, at Superligaen den starter. Uh, og det er en af de sådan, koldeste måneder her i Danmark. Det er altså den her februar her. Uh, den er altid, altid uh, slem at komme igennem. Og det er altså ikke mange, der gider trække sig ud sådan en søndag. Eller fredag, der, hvor man lige har fået fri fra arbejde, eller skal på arbejde næste dag, og så tænker, jeg tager lige en fodboldkamp her sent. tager lige vintertøjet på, og sidder og fryser en halvanden time på stadion. Ens hold i de taber. Det er altså ikke fedt. Nej, det har man ikke rigtig lyst til. Så vil man hellere sidde hjemme i sin øh, varme stue, i, i sin gode lænestol med, øh, med en kop kaffe, og så sidde og se en god fodboldkamp der. Øh, det kan jeg godt forstå, at folk de gør. Øh, det eneste er, det er, at hvis det her er mere et generelt problem i, i hele sæsonen, så, så er det lidt et problem på den måde, at, at der simpelthen ikke kommer nok mennesker og det tror jeg er en af medvirkende faktorer til. Det er simpelthen det her med det nye system. De her kampe, der bliver spillet i starten, de betyder faktisk ikke ret meget. Fordi at jeg tror, at der kommer mange flere mennesker på stadion, når der er slutspil. Især playoff-kampene om nedrykning. Der er der simpelthen mange mennesker, der kommer på stadion. Det kan jeg huske fra sidste sæson, hvor nu er jeg jo fan som vi har sagt så mange gange før. Så jeg var også på stadion og se de her playoff-kampe, som desværre endte rigtig skid. Men, men, men der var mega mange mennesker på stadion at se de her, både mod AGF og mod Helsingør så derfor så er det jo så er det måske der, at der bliver trukket nogle tilskuere. men det betyder også bare at, at den første del her, den halter lidt fordi det er, der er ikke er lige så meget betydning i de her kampe, som der er i de senere kampe Nej, netop, jeg tror også, at der er, sådan, der er tre ting, der kan få en, en en ud at se en kamp på en fodboldstadion det er enten betydning, som du sagde at det en vigtig kamp, kan den koste nedrykning kan den koste mesterskab er det, er det slutspillet, de skulle ud i det gider folk gerne at se, fordi der, der er noget betydning. Så er der de hardcore-dedikerede fans, der møder op næsten hver gang. Nogle de spiller, fordi de bare. Ja, der er omstændighederne ligegyldige. Ja, præcis. Altså, der er mange AGF-fans, der møder op til AGF-kampen, trods de er i en krise. Eller, altså, så møder de op, og så jubler de, at de drikker nogle øl. Og buer lidt. Præcis. Og så er der øh, god fodbold. Øh, folk vil gerne se, når de store hold møder hinanden. MFCK for eksempel her for nylig. Her der, var jo, der var et højt øh, fremmøde til den kamp. Kan præcis. Folk vil jo rigtig gerne se, når, når de store hold møder hinanden. Øh, der var faktisk også flot fremmøde der A Brøndby de hinanden. Øh, folk vil gerne se de her topkampe her. Så jeg tror det er de tre faktor, sådan, faktorer, faktorer der, der har øh, indspillet når man tænker på tilskuer. Og hvis man tager de væk så når man kigger på Helsingør-Horsens. Altså vi har det er et pænligt fremmøde til en kamp. Der Præcis. har været 568 mennesker til at den. Præcis. Altså vi har et Horsens hold der kæmper om at, i, i oprykning og så har vi en Helsingør der kæmper om at ikke at ryge i ja de rynge nedrykningen uh, play oft, uden tvivl. Det, men det er ikke, altså, man vidste næsten på forhånd, at Horsens ville vinde den kamp, og derfor er det ikke super, og de, de er jo ikke super kreative og flot spil, de begge to hold spiller med, især i Helsingør, som hvem gider møde op og se sådan en kamp, en kold, kold øh, eftermiddag? Jeg gider ikke engang tænde for tv'et for at se den kamp. Jeg må, må ærligt erkende, jeg sad går når jeg så kampen, må jeg, erkende, øh, det, da jeg jeg valgte at se den, og øh, det, var, det, det var fortjent til Horsens selvfølgelig, men Hold nu op, hvor var det pinligt at se på, sådan rundt på banen. Og jeg tror også godt, at spillerne måske, især Helsingør-spillerne, de godt kunne mærke, at der var ingen form for opbakning rigtig. Øhm, men ja, altså jeg tror virkelig ikke. Nu er det så også det her med, at det skal lige siges, at når det er... Et, altså, Helsingør er et amatørhold, de har ikke ret mange fans. Og Horsens er i forvejen ikke et af de hold, der er flest fans. Men Helsingør ligger på Sjælland. Der er langt fra Sjælland at tage som, som Horsens jeg ved ikke hvad det hedder. Hors Horsens -Sian. jeg ved sgu ikke hvad det hedder i Horsens. Men at bo i Horsens og tage over og se en kamp på Sjælland for at se at, at man skal spille mod Helsingør. Det er ikke, altså det er altså også en faktor der. Helsingør har ikke ret mange fans, som som Horsens fan gider man skulle ikke tage hele vejen derover for at se den kamp. Nej, man skal nok være hardcore uh, Horsens fan ja. hvis man gider det. Um, vi skal også lige huske at sige, at selvfølgelig var det ikke på Helsingør's eget stadion de spillede. Den var frostet til banen, så de lånte uh, Farum Park uh, i stedet for ja, jeg ved ikke om det er en undskyldning selvfølgelig, men altså det var stadigvæk noget af det pineste af sådan inden for fodbold i lang tid. Jeg hørte nogen de snakkede om den tid, det mindste fremmøde der var engang. Det var engang hvor der var en kamp. Jeg kan ikke huske at det to hold men der var der 100 og nogen 60 der mødte op. Og der var en journalist der mødt op, og i stedet for at lave et kampreferat af kampen, så gik han rundt og skrev til al altså, spurgte hvad alle øh, tilskuerne, de hed. Og i stedet for at skrive et kampreferat ind på avisen, så skrev han bare alle navnene og skrev tak for fremmøde til hmm. dem. Så der er trods alt flere til den her helsingør kamp så, kan man sige. Ja, netop. Altså, men det er stadigvæk pinligt i tal, det der. Altså, sådan, det... Alt omkring den her situation er jo egentlig pinligt. Også bare det, at høre nu her, at du siger, at de ikke kunne spille på Helsingørs egen bane. Det er jo også pinligt. En klub i Danmarks bedste række har ikke en bane, man kan spille på. Det er jo simpelthen pinligt. Er, er, det måske, er, er der for mange hold i Superligaen, måske? Skal vi have skåret ned til, til, til 12 i stedet for, så vi får de her lidt amatørhold, for eksempel Helsingør, ud, så der er ikke nogen risiko for, at for eksempel ja, netop et Helsingør, eller et tistede måske, hvis de skulle rykke op af en eller anden grund, øh, de, de har mulighed for det, fordi at, at vi, vi har måske for lav kvalitet i, øh, i, i, i hver kamp. Det er måske bedre, hvis man kan, ja, som du siger, 12, 12 klubber, måske endda kun 10, øh, fordi at det vil betyde, at, hvis nu at, at man, øh, hvis nu at Helsingør rykker ned, så de folk, der ind og ser en Helsingør-kamp, det kan være, at de så vælger, at de så støtter for eksempel i i stedet for, så at man kan få nogle flere mennesker fra, fra noget opland til at komme ind til de større klubber for at, at støtte dem, så man får noget mere fremmøde, nogle, så, så der simpelthen er mere opbakning til de større klubber. Det vil så betyde mindre opbakning til de små, det er lidt ærgerligt, men nu er Danmark bare ikke et særlig stort land, og man er nødt til at have noget øh, opland med, fordi at vores byer er ikke er særlig store. Der kan simpelthen ikke komme nok tilskuere ellers. Nej, så det kunne blandt andet være en løsning, og jeg men, men igen, vi, vi skal vente og se på, når, når varmen kommer, fordi jeg tror at mange der, der bruger det her, det her vær argument, og det, det, det er da også i orden, altså at se folk, de gider da ikke sidde og fryse, det, der, det forstår jeg da 100%. Jeg er i hvert fald også selv mindre motiveret for at tage på stadion lige nu, end jeg er på sådan en højsommerdag. Jamen præcis, altså, og, og, ja, men vi kan vende tilbage til det på et, på et andet tidspunkt, men jeg vil gerne lige snakke om alle tilskuertallene sådan igen her i runde her, og så kan man lige sammenligne. Jeg synes at man, altså for eksempel F Sønderjyske, det lyder jo ikke som en kamp, der sådan er, er helt vildt. Uh, det skulle lige være, fordi man, AGF, i begynder måske at pege lidt op af, at man gerne vil ind og se det, Men de havde alligevel 4.418, der vil ind og se det. Det er faktisk et flot fremmøde synes jeg, sådan, af en AGF-kamp. Så derfor vil jeg gerne uh, lige lave et hurtigt lille skud ud og lige rose uh, jer og or her. I støtter jeres hold, og det er lækkert at se, at, uh, at så mange mennesker møder op på, uh, på Ceres Park, uh, hvor at vi kan se for eksempel uh, Helsingør, at der kommer uh, 600 mennesker. At I kommer simpelthen 4.500. Det er lækkert at se, at, uh, at vores by her, Smilets by, kan finde ud af at støtte sit fodboldhold. Ja, det er det er de vist også kendt for, så er altså, stor ros. Ja, stor ros. de er også kendt for det her, altså Aarhusianerne. De møder op i krisetider og stadig støtter. Kom så de vi, altså. Men men øhm, men hvis man kigger på de andre, altså det her, det er jo et flot fremmøde synes jeg også, når man kigger på omstændighederne, altså kampen, vejret. vejret. Og selvom man kunne se at alle de forreste rækker, vi så så kampen, alle de forreste rækker, de var simpelthen fuldstændig tomme, og så var der helt proppet op under haltet. Det var ret sjovt at sige. Ja ja, det er jo også altså det er jo stadig koldt for dem, og det, det snede også helt vildt meget den kamp, der de var de jo inde og set den, så... Øh, men det var, jeg synes, det er virkelig, virkelig, fedt, at de stadig øh, var så mange, der mødte op. Øhm, Silkeborg-Løngeby, der var kun 2.540. Jeg synes det stadigvæk, det er fint for sådan en kamp som silkeborg på. Øhm, forvent forventeligt antal. Præcis. Randers-Hubro, 3.000 cirka. Også fint nok til sådan en kamp. Øhm, men så kigger vi på... Den der er lidt skuffende, synes jeg. Det er, når man kigger på Nordsjælland OB. 1.930 kun. Det, det er et hold, der ligger i top 3, og et OB-hold, der, der er i fremgang og kæmper om top 6. Det er altså mærkeligt, at der ikke er flere end se den kamp, synes jeg. Også det, at OB altså er klubben, der ligger i Danmarks tredje største by. Det er Odense, vi snakker om. Det er ikke et eller andet øh, ude på Lars Tønskidis marker. Det er, det er Danmarks tredje største by, det her, og der er ikke langt fra Odense til Farum. Det er ikke fordi, at, der er, øh, at det er ligesom, hvis man kom helt op fra Aalborg og skulle til Farum. Det er det altså ikke. Der er ikke specielt langt at, at hoppe i en bus. En, en fanbus, der kører over. Det tager ikke ret lang tid. Det er en dagsudflugt, det her. Det er ikke, en, altså, det er ikke sådan øh, noget, man skal sætte hele dagen af til. Det er, det er at man tager afsted på, hen på eftermiddagen, ser kampen, og så kommer man hjem igen om aftenen. Det synes jeg er lidt pinligt, at, øh, at OB ikke kan komme med nogen. Og så et hold som FZN, som har så spændende et hold, og så, øh, og så og ligger i top tre, men at der heller ikke trækkes folk til der. Det er lidt pinligt. Ja, jeg synes også, det er skuft, når man kigger på snittet på Nordsjælland. Det er altså 4.500, cirka, i snit. Altså for tilskuere, det er næsten en halvdelen af det her jo. Altså Det er vanvittigt mærkeligt, fordi jeg, jeg synes, er, at de kampe, jeg kan se her, selvfølgelig er FCM og FCK helt klart uh, præ, uh, sådan, nummer et, men jeg synes også, at Nordsjælland OB kunne være en spændende kamp at være inde og se. Jeg ville da gerne have været inde og se uh, et ungt Nordsjælland-hold, en ny rygård, der skal ind og spille sin første kamp. Hvem vil ikke gerne se en ny rygård uh, i, i første kamp? Det, det vil jeg, synes jeg vil være spændende at se. Så det er skuffende, synes jeg. Det eneste argument, jeg sådan skulle kunne finde, det er, at det var fredagskampen i det her tilfælde. Øh, det, var ikke, det var ikke den der lørdag eftermiddag eller søndag eftermiddag, hvor, at man, øh, hvor man kan lave sådan en eftermiddags tur på stadion. Det var altså fredag aften kl. 19. Det der, hvor at folk de er kommet hjem fra arbejde kl. 5 måske, og så er de lige lidt trætte efter en lang arbejdsuge, gider ikke lige til at tage på stadion, Der er det nemmere lige at smide sig på sofaen og tænde for tv. Et. Det er sådan det argument, jeg kan finde for, at der ikke har været så mange af kampe, for det har været en spændende kamp. Ja, netop. Øhm, man kan så sige, hvad skal løsningen så være? Det ved jeg ikke. Skal man lave, lave med at have en fredagskamp? Altså, Er det det der problem? måske skal man så bare have flere lørdagskampe. Jeg ved det ikke helt, øhm, men jeg synes, det er, det er skuffende, men altså, der kan være mange, ja. Det kan være fredag, det kan være vejret igen. Øhm. Men man kan sige AGF-kampen, det, altså, det er jo ikke en fredagskamp, men det er, altså, øh, det er jo altså mandagskampen. Er det mere attraktivt at tage på stadion mandag? Det vil jeg da ikke mene, det er. Øh, det er der, der har man haft en, den første arbejdsdag. Øh, mandag siger man altid at 30. der har man da heller ikke rigtig lyst til at tage på stadion. Jeg ville da og gøre det fredag aften, end jeg ville gøre det mandag aften, tænker jeg. Øhm, og tidspunktet var i klokken kl. 19 øhm, så, så det er sådan lidt men det er jo det en jeg ved det ikke det er svært at sige, det er kun ting, vi kan give om det her øh, jeg synes, det er pinligt selvom det er fredag aften kl. 19, at der ikke kommer mere end 2.000 mennesker Ja, det er jeg også enig i, øh, så vi har i hvert fald haft sådan to kampe i løbet af rundt, der har været virkelig virkelig sådan en pinlig opmøde, synes jeg øh, de to, der har været flotte sådan op, øh, sådan fremmøde, det var helt klart øh, OB Brøndby, andet 6711 der mødte op og så det en kamp det er rigtig flot for en OB -kamp, synes jeg. Og især når de møder, altså ja, Brøndby er et tophold, men der er samtidig mega langt at tage fra Brøndby til, til AB. Nu er brøndby fans godt nok kendt for, at de kommer rundt i hele landet øh, og smadrer det hele på vejen og, øh, og, og, og giver en fest, kan man også kalde det, øh, og, og, og, og støtter deres hold i tyk og tyndt og, øh, og kommer rundt og har øh, rigtig stor fansker øh, til Brøndby. Så det, at de kommer der til, til AB, det viser også bare, hvad Brøndby-fansen er for nogen, at det er nogle, øh, ej, hvad hedder det, Øhm, engageret fans nogle ja, fans Jeg er der... ja, dedikeret du er det jeg lige efter tak øhm, ja øh, uden tvivl Brøndby, alle deres kampe næsten er betydning nu jo fordi de prøver at følge med i Midtjylland så jeg tror at næsten alle kampe er sjovere at se med Brøndby derudover så tror jeg også, at mange AB fans måske vil ind at se Kasper Kusk hvordan han kom til han havde så godt nok en dårlig kamp øh, brandet straffespark men stadigvæk altså jeg tror at de her nye spillere de kan tiltrække tilskuere. Kasper, Kusk det er et kæmpe navn i AB tidligere storspiller i AB og nu er han tilbage igen øh, det er også lidt det jeg tror måske rykker han kunne i Nordjylland trække lidt pushet i AGF. Nu ved jeg godt, at han ikke starter inden. Men jeg tror, altså, jeg tror Jeg forventede lidt her i starten, at de her nye navne, de måske kunne trække tilskuere til, især FCK-kampe med Fischer. Det tror jeg til gengæld også, de har gjort. De, øh, jeg tror, der kommer mange mennesker der. Der var også, øh, nu da FCK de spillede mod, mod Atletico, der, der var der også altså, nærmest udsolgt på, i parken. Hvis ikke, der var udsolgt faktisk. Mm. Øh, det er selvfølgelig også, at det er Atletico, de er imod. Men, men der har da førhen været, at, at de simpelthen har svært ved at fylde parken også til de store kampe. Så det er, det er da positivt, synes jeg. Og når vi snakker om næsten at fylde, så kan man sige, at Midtjylland FCK, de spiller mod hinanden. 10.654 mødte op. Der kan altså være et max på 11.8 i, i MCH Arena. Det er sindssygt flot. Det har været i næsten usoldt MCH Arena, det her. Det er så fedt at se, altså, at der stadigvæk, når de har topkampe, de møder hinanden, så vil folk bare ind og se dem. Også selvom at det er midt i februar og pis Præcis, altså folk, de, altså dedikerede fodboldfans og folk der elsker til fodbold, de vil bare når når når sådan to de møder hinanden, så ved de det kommer til at være god fodbold det her. Øh, især med Midtjylland. jeg synes ikke det er tit de laver en, en kedelig 0-0 kamp med så der var næsten garanti for mål synes jeg, og det, der skete jo også 3-1 til Midtjylland. Ja, og også med et, med et fck hold som øh, har et mega spændende angreb og et øh, sejlende forsvar, så det er en, altså, en kamp med med Midtjylland, som laver mange mål, men også lukker en del mål ind faktisk. Øh, sådan i forhold til for eksempel Brøndby, der lukker meget bedre af, end Midtjylland gør. Øh, og så FCK, som øh, lukker mega mange mål ind og scorer en del. Så det er bare to hold, der er mega spændende at se mod hinanden de her, fordi at det var garanti, garanti for mange mål den kamp, og det kom der også, der kom fire styks. Ja, yeah. uh, så der, der er der ingenting at, at, at tage væk, synes jeg. Jeg synes det er jo det er forventeligt, det der, den kamp. Uh, men jeg tror virkelig, det er de her hold, som Lyngby, Helsingør, Horsens, Randers måske lidt, ikke så meget, men det er den man får svært ved at sådan trække tilsku. Folk, de gider ikke se uh, Helsingør-hold spille, uh, om det er imod FCK. Fordi jeg tror godt, fans, de ved om den, for de bank uh, det er bank 5-0. Jeg tror, at de skal forvente, når det er første, kommer de her playoff-kampe, de kan trække, trække folk til sig måske. Fordi jeg tror, det er svært lige nu. Ja, og det skulle nok nærmere være, hvis, hvis nu uh, Helsingør de kommer i en playoff-kamp mod f.eks. Vejle, eller Viborg eller Esbjerg, så skal der nok komme mennesker ind og se kampene. Fordi at Viborg, Vejle, Esbjerg. Og større fanskerne Helsingør er langt større. Så derfor så de, så kommer der nok, så skal nok komme mennesker at i de kamp, Men det er ikke Helsingør-fans, der kommer. Nej. Øhm, så jeg ved ikke, hvad mere der er at sige om, om, om det her. Jeg tror, at de små hold, de er simpelthen for svært ved det. Og det kan godt være, at, det er, at der er for mange hold med i Superligaen, som vi snakkede om. Og det kan godt være, at det simpelthen skal løses ved, at vi skal der er ikke plads i de her små hold i Superligaen. Vi skal have mere kvalitet. Æ, I stedet for at have mere plads til, til de små hold, så skal vi simpelthen have, have mindre. Vi skal have kvalitet over kvantitet, synes jeg. Ja. 10 mega gode hold, frem for, øh, for 14 gode hold. Ja. Så øh, hvis I er enige, så, øh, så enige, altså, hvis I er uenige, så en så til en underskriftsindsamling et eller andet sted. Det må I gerne gøre for min skyld. Jeg skal nok skrive under. Ja, ja. Så øh, <laughs> jeg, synes, at, øh, jeg tror, de fleste, de også gerne vil have, der, at der er bedre fodbold i Superligaen. Øh, jeg gider heller ikke ind som Midtjylland-Fan og fan, se faktisk en FC midtjylland helsingør kamp Det, det, det rager mig næsten. Altså. Yeah. Jeg, jeg ved, de vinder den øh, højst sandsynligt. Og hvis de ikke gør, så er det en skuffende kamp på stadion. Yeah. så gider man jo ikke se det alligevel. Så øh, ud med to hold øh, fra næste sæson, af, synes jeg, jeg ved, det er et større projekt, bare at sige det, men i fremtiden kunne man godt begynde at overveje det fordi vi skal, vi skal have noget god fodbold i superligaen. Så jeg tænker, og, ja, og det skal lige siges, vi synes sikkert, at det er, fordi man nødvendigvis skal tilbage til det her system vi havde før, hvor at, øh, altså det gamle system, hvor der var 12 hold og så spillede de bare kampene og så sluttede man hvor man sluttede. Fordi jeg synes faktisk jeg rigtig godt lide det nye system her, hvor man spiller playoff til sidst og der er et mesterskabspulje og en nedrykningspulje osv. Det kan jeg rigtig godt lide. Men kunne man ikke køre det med 12 hold i stedet for? Så at man måske siger at i stedet for der kommer seks hold i mesterskabspuljen, så kommer der fire eller fem i mesterskabspuljen og så og så har man simpelthen skåret to hold ud. Ja, I hørte det her først. Ja. Øh, vi har fundet løsningen løsning, øh, og den skal... For alle vores problemer. Ja, den skal anvendes med det samme, så snart øh, øh, ja, det kan. Men, øh, men ellers, så synes jeg, vi har snakket mange, øh, meget om tilskuer nu, øh, men det er også noget, der er meget i, ja, i, i medien lige nu, fordi at det er, ser ud til at være et problem, men Lad os nu give det noget tid, ja. Lad os se, når varmen og solen den kommer frem, og, og folk ikke nok de skal begynde at møde op på stadion. Og når de her playoffs-kampe, kampe de begynder, så tror jeg også nok, at de lige så stille skal begynde at rulle ind. Ja. Men ellers så, så går vi videre fra, fra det til, til rundens kampe og resultater. Det er også det her klassiske indslag, vi har altid på Spark. Igen, ingen første division, ingen anden division. Så vi holder os til Superligaen igen. Uh, men det er jo så, det er også fint nok, fordi uh, der er lidt at snakke om. Uh, men vi tager bare kampene uh, lige så stille fra, fra dagen, de spillede, og så lidt frem i weekenden, og så snakker vi om dem. Uh, og så snak, starter vi altså bare med, med Nordsjælland OB. Ja, yeah. det er en kamp, vi allerede har nævnt. Uh, men der er mega meget at snakke om i den kamp, fordi at, uh, der var mål, og der var, uh, som vi har sagt, Rygård, uh, der gør en god figur, uh, som starter her. Um det kan siges, at det var en kamp, der egentlig ser meget øh, lige ud. Sådan, øh, også, altså det er 2-1, de vinder. Øh, de vinder ikke overbevisende. Øh, boldbesiddelsen den havde OB faktisk. Øh, til gengæld så havde mere, øh, Altså flere skud på mål og havde mere, øh, mere farlig fodbold. Øh, så derfor så har de været mere effektive, og det er også det, der gør, at de vinder. Øh, det er to mega spændende hold, dem her. Øh, to hold, der kører godt offensivt i tiden. Øh, og igen... Nu vender jeg lige tilbage hurtigt det der vi sagde før. Det er pinligt, at der ikke flere mennesker, der vil ind og se sådan en kamp, fordi at jeg ville gerne have været ind og se den. Øh, hvis det var, at jeg havde været fan af enten Nordsjylland eller OB, øh, eller været i området, så ville jeg rigtig gerne have været ind og se den. Øh, nu havde jeg lidt langt over, øh, og jeg var også ude og drikke øl, så. Ja, øh, færre undskyldning. Øh, men <laughs> jeg, jeg, jeg tror virkelig, det er en kamp. At, vi, vi havde også lidt en fidus øh, sagde vi jo sidste gang, med det der med, at O godt kunne vinde den her kamp måske. De var lidt on under roll, men øh, og jeg tror også, de gerne ville have vundet den her. for hvis man går ind på tabellen... Jeg tror ikke, nu. de ville vinde den. Nej, det kan godt være, at de faktisk havde overvejet <laughs> at lade være. Nej, øhm, OB, hvis de havde vundet den her kamp, så havde de haft 31 point frem for de 28, de har nu. Det vil betyde, at de ville ligge på en fjerde plads frem for den sjette plads, de ligger lige nu, hvor, hvor Hobro de ligger faktisk med point øh, på 28, og OB de har 27, og skal har 25. Tre point forskel ned til 9. pladsen, altså. Det er en kæmpe forskel, der er lige, altså, hvis de havde vundet den kamp, jo. Ja, der er, altså... Alle point tæller øh, lige nu, fordi at der er simpelthen så tæt der omkring midten af tabellen her, lige omkring øh, skældet imellem mesterskabspulje og, øh, og nedrykningspulje. Der er simpelthen øh, så tæt lige nu. Altså, og nu ser du ned til Sønderjyske, der, hvor de ligger med tre point længere ned. Men der ligger også Silkeborg, som kun er fire point øh, længere ned end OB. Og AGF, som kun er øh, af fem point længere ned, der er altså mega tæt. Så helt ned til, til en elfteplads. Der er altså ikke ret langt ned. Øhm, og samtidig, så det er jo helt op til fjerdepladsen, hvor Horsens ligger med 30 point. Der er altså kun syv point imellem elfte og fjerdepladsen lige nu. Ja, øh, og det er også derfor, at man kun kan sige, at der er tre sikre hold indtil videre, selvfølgelig Midtjylland, Brøndbyen, de er sikre, 100%. Det der med at sige, at ja, jeg tror, altså, at den er 100 på FCK, det kan man slet ikke sige lige nu. Jeg synes, den er så svær lige nu at kigge på den her øh, tabel og sige, hvem der egentlig går, går videre for hold. Off, hvor er det tæt egentlig? Og det er fedt at se. Det er det, vi savner lidt jo. Øh, jeg sidder lige og kigger på den kommende spillerunde, så skal FCK møde OB for eksempel. Det bliver en vigtig kamp for begge hold. Ja, de ligger side om side lige nu. Et point imellem de to hold. Øhm, begge to tabte deres seneste kamp og vundede den før, så det er sådan lidt svært at sige, hvem der er i bedst stime. Øhm, det er sådan lidt spændende at se det her. Det er to hold, som, som har forstærket sig øhm, nævneværdigt i transfervinduet, synes jeg. Øhm, jeg glæder mig til den kamp. Øhm, det skal nok blive godt. Jeg tror, også, det bliver en god kamp. Og også bare den mandagskamp, der hedder Sønderjyske Silkeborg. Det er måske ikke sådan den mest spændende, man tænker på, men af betydning på at kigge på deres poinge, hvor tæt de er. De skal at begge til hun sejr nu. Det kan godt blive noget offensiv fodbold for begge. især for Silkeborg, jeg tror, de går all in på den her kamp. Silkeborg, efter de har mistet Røberskov, også stadig et spændende hold, synes jeg. Øhm, hvor de altså, de har ikke tabt i. Hvad må det være? Det må være i fire kampe nu, hvor de har vundet de tre af dem har spillet en har gjort i de seneste fire her. Det er et hold, der er godt kørende. Øhm, nu er det godt nok kun de to af kampene Der er efter pausen Men, men derfor er det jo stadigvæk øh, Et hold som har vist nu her i de to kampe her At de kan klare sig uden Robert Skov har øh, stadig spillet forrygende Ja netop øhm, det, jeg, jeg tror også det bliver en, en, en rigtig fin kamp Og det er de her sidste kampe her der kommer til at blive spændende at se Og det er derfor jeg også håber at når solen kommer frem At folk de møder op og ser de her kampe Fordi de, der er meget betydning nu og der er meget på nu Fordi alle vil gerne med i, i slutspillet her selv AGF-fans, de begynder måske at have lidt optimisme, at de godt kan nå det måske. Det, det er jeg da helt sikker på. Jeg har snakket med nogle AGF-fans, jeg kender, og de, de sagde nu her, jamen, jeg spurgte, hvad, hvad, er, hvad er ambitionerne nu for AGF? Men det er messerskabsboligen, det kommer vi. Nu, nu tager David Nielsen effekten ind, og jeg ved ikke helt, om jeg tror på den. De har langt op, og, og de har ikke vist sig at være mega gode. De har bedre styr på nu end de havde det første stik med David Nielsen. Men der er langt op, og der er mange stærke hold. Over dem. Ja, netop. Vi lige, og vi sad og så Sønderjyske AGF, og det var jo ikke fordi, der var på noget tidspunkt, hvor man tænkte, den skulle AGF faktisk have vundet. De havde måske en god chance i løbet af kampen. en god fedt fint kamp. Ja, yeah. altså, jeg ved ikke, om de blev enige om næsten på en eller anden måde. Vi skal bruge på ingen vej, og så må vi afgøre det senere med, med nogle andre kampe. Men jeg synes godt nok, at i lige skal vise lidt mere, før jeg begynder at tro på det der, i hvert fald. Ja. Yeah. Men at uh, vi snakker i Nordskylland OB, uh, et ungt Nordskylland hånd, der har fået den her erfarne spiller ind Mikkel Rygår, jeg synes, det er et super. Uh, ja, transfer af, af Nordsjælland, og han allerede har, har den her effekt måske allerede på holdet. De har manglet sådan en, en spiller, de kan kigge på og tænke, okay, vi er lidt presselige nu, uh, uerfaren, hvad, hvad skal jeg gøre? Så giv den til Mikkel Rygård. Der har også været det her, det snakkede vi også lidt om i sidste uge, det her med, at, at hvis man ved Nordsland bare lige lukkede Mathias Jensen ned, så havde de ikke rigtig noget uh, spilfordeling. De havde simpelthen ikke, uh, vidste ikke, hvor de skulle kigge hen, og hvem der skulle skabe tingene. Uh, det har de lige fået en mand ind i Rydgaard nu, så nu, øh, nu har de en Mathias Jensen og en ryggere, der ligger. Og så er der to muligheder. Man kan ikke bare lukke en ned, og så er der lukket. Altså, hvis man lukker den ene ned, så er der åbent med den anden. Hvis man lukker ham ned, så er der åben med den første. De har hele tiden de her to, der kan ligge og skabe tingene og, og lave noget, noget, noget samarbejde med hinanden og løbe på nogle gode måde for hinanden og spille sammen og skabe de her farlige situationer. Det er, der er to til nu. Så man kan ikke, det er ikke lige så nemt at lukke Nordsjælland ned. Ej, øh, så det, det, det er et Nordsjælland-hold i fremgang. Altså... Øh. Jeg tror stadigvæk om man kan melde dem ud af mesterskabsslut. Øh, altså, den tror jeg altså ikke, de kan nå. Ej, der har de simpelthen for langt op. Så øh, altså, det er stadigvæk flot af Altså, Vi kan ikke tage noget fra den her sæson her. Øh, de har virkelig præsteret flot. Øh, men man må bare sige, at McCondis, han, han mangler stadigvæk på holdet. Ja, det gør han. Øh, om man skal tage dem helt ud af mesterskabs... Øh, det, altså, det, det skal man selvfølgelig ikke sige nu, fordi der er kun 4 point op til, nej, 5 point op til Brøndby. Øh, og så er der 8 point op til Midtjylland. De skal møde hinanden, når de kommer i mesterskabspuljen, og der kan de altså godt stjæle nogle point, hvis Nordsylland kommer til at være godt kørende. Men sådan som Brøndby og Midtjylland ser ud til at være spillende, så er der ikke noget, der tyder på, at de skulle, øh, skulle tabe terræn. Øh, så derfor så er det, så, så tror jeg også godt, at jeg vil være med til at sige. At de er ude af mesterskabspuljen, men, eller øh, ude af, af, her, af det her kapløb om at vinde mesterskabet, men øh, de er langt fra ude af europæisk fodbold mulighederne. Det. Den kan nås endnu, og det bliver også spændende, hvis man så se, se, se sådan et ungt hold i, i europæisk fodbold. Det vil jeg da ikke rigtig gerne. Um, det vil også gå ud og skabe noget reklame for dem, Altså så sådan nogle klubber som Ajax kommer og, og henter lidt øh, og hapser. Ja, yeah. jeg tror også, at Mathias Jensen, han, han ryger hurtigt, hvis, hvis de først kommer ud i europæisk. Han, han scorede igen også for Nordsjælland, det første mål. Um, så ja, uh, yeah. men, men jeg må bare roe stadigvæk igen i Nordsjælland. Jeg synes, de tager de rigtige beslutninger. Jeg synes også bare, at Kasper Juhlmann, han... han jeg ved ikke, om han er undervurderet, men han er i hvert fald en af de bedste træner i Superligaen, altså måske sammen med Ståle og, og Zorniger. Det synes jeg virkelig, at Kasper Hjulman, han ligger deroppe af. Jeg synes ikke, at Ståle skal nævnes sammen med dem, fordi at Ståle har et helt andet budget til rådet. Jeg synes faktisk ikke, at han er lige så dygtig manager, hvor at øh, sådan en som især øh, Julemand får noget ud af det, han har, og, og ikke bare skal ud og købe de her spillere, der mangler. Jo, nu får de ryggere ind, men det er jo også, fordi de får den her mulighed, Øh, stillet til råd, fordi, fordi der var den her øh, troede Lyngby-konkurs her. Øh, de går ikke ud og bruger en masse penge, de kører ikke med kæmpe store budgetter, og alligevel så får han så meget ud af det hold her. Jeg synes, at Hjulmand fortjener mere ros, end sådan en som Ståle gør. Ja, det, øh, det, kan, det kan jeg godt forstå, du mener det. Øh, og jeg tror også, at... Øh, jeg ved ikke, om, om har vil kunne præstere i en klub som FCK og Brøndby, hvis han blev træner for dem. Det er svært ved at sige. Jeg tror lidt han har den her... anden måde at være træner på. Præcis, den her han har den her tankegang med de unge jo og han ved hvordan han skal anvende dem, og hvis han bliver sat ind i en klub hvor, hvor ambitionerne var helt anderledes, så ved jeg faktisk ikke hvordan han vil agere der, men altså der hvor han er nu, der fortjener han altså, virkelig meget ros. Øh, dog vil jeg også lige sige faktisk da du sagde det der med at de fik muligheden. Hvad Hvis nu de ikke har fået muligheden, det kunne jeg godt tænke mig at se, had New måske vundet den her kamp mod OB, hvis de ikke havde haft Rygår. Det er jo svært at sige, det er jo gissende om en hel masse, som vi reelt ikke har nogen, øh, noget belæg for at vide noget om. Øh, fordi at hvis nu så har de haft en anden spiller i den position, og kunne han have gjort det lige så godt, det er jo svært at sige, for vi har ikke set det. Men, øh, og det kan også være, at de havde brugt en anden øh, tilgang til kampen, øh, men det havde da helt klart været nemmere at lukke dem ned. Fordi at, som sagt, så kan man lukke Mathias Jensen ned, og så mangler der ligesom den her øh, primus motor øh, på midten, der, ja. der skaber tingene. Så ja, men vi kan jo sidde og spekulere som også. Ja, men det er jo bare lidt sjovt at tænke på, synes jeg, at, at det kan være at Rød, Rødgaard, han egentlig lige redder dem lidt her til sidst, for de tabte jo mod Sønderjyskebold, hvor, hvor Mathias Jensen blev lukket fuldstændig ned, og der havde det ikke nogen muligheder for at finde, finde nogen der skulle fordele spillet. Så øh, ja, ja det ved jeg ikke helt, men jeg synes i hvert fald det er fedt det de her gange i i stadigvæk. Det er et hold der er fedt og spændende. Jeg synes det er svært at have i Norgeland, altså være imod dem på nogen måde. Det er spændende at se som dansker, synes jeg, at det er sådan en klub i Danmark som udvikler de danske talenter og, og det hele kan jo kun gavne os alle sammen i længden, fordi at, at det er jo spillere, der i fremtiden vil kunne ses på landsholdet, for eksempel. Ja, der er mange i hvert fald øh, profiler, som jeg ser på. No altså kom ud komme Europæisk Mads Mini, synes jeg er spændende at se, hvad hedder det? Altså ned i Forsvaret, også Tranberg og Skovgård, de er også spændende. Øh, Mathias Jensen er måske den største lige nu, der er forholdet der. Øh, Maso Aarqvist kan jeg ikke rigtig udtale mig, han bliver ikke brugt nok, og så har de de her... Damskår, og Nielsen og alle dem her. Og så dem, de har sendt ud allerede, som, som også skal krediteres til Nordsjælland, Makondes, Ingvartsen Der er jo altså sindssygt mange talenter, der begynder at dukke frem fra det her akademi øh, i farve. Ja, og ikke, altså, selvom han ikke er dansk, også altså det var også et kæmpe talent, de havde der i ham. jo ja. Men øh, nu har vi snakket nok om den her kamp lige, synes jeg, øh, det, det, det, var en, det var en spændende kamp, og jeg havde måske forventede lidt mere OB i den her kamp, men man rykker, og det kunne være, at det var Hamdahl, der, der virkelig det hedder det, ændrede resultatet her. Vi går videre til den første eller, til lørdagskampen her, der hedder det silkeborg Lyngby. Lidt, et... lidt mindre at snakke om i den kamp, synes jeg. Øh, men ja, endelig dit, og et godt mål fra Thomas Sørensen. Øh, jeg synes ikke, der er så meget at sige om den kamp til gengæld. Øh, det er et Silkeborg-hold, som jeg, som jeg ser, ikke er, de er ikke er helt ude nu. Altså, de, de, som sagt, de er ikke tabt i fire kampe, sagde du vist. Øhm, og Ruperskov, og mange forventede, åh, oh, nu, nu rører de fuldstændig. Nej, nej, de hentede Rudish for Anders. Super første kamp, han havde. Han havde nadsist og et mål allerede. Han ligner allerede en, der sker en overtag her, for han har også været ud og rose Peter Sørensen selv og sige, jeg kan godt lide den direkte stil, Peter Sørensen har. Der, der passer ind. Det er super fedt. Øh, Gammelby han fortsætter, hvor han slap. Super profil på, øh, på Silkeborg. Jeg sad og så kampen her øh, lidt med Silkeborg Lyngby, hvor de sagde, at alle Silkeborg-spillere, de prøvede at, at spille bolden til gamleby, så han kunne tage en initiativ til, hvad der skulle ske på banen. Det er så vildt som en højreback at det skal være ham, der skal bestemme, hvordan spillet det kommer til at fungere. Men, øh, men jeg synes, det er virkelig spændende, det her hold her, øh, Silkeborg. Og jeg, jeg, håber virkelig, jeg håber lidt for dem faktisk, at de kan, måske kommer i slutspillet. Det kunne jeg godt lide. Det kunne være spændende at se, Uh, nu det er det også den her kamp her, den viser igen, uh, nu var Lyngby mod Brøndby den første, og så, og så mod Silkeborg nu her. Vi kan se nu her, at det er et Lyngbyhold, der er hårdt ramt af de her spillere, de har mistet. Uh, især hvis man kigger på, at det er altså Silkeborg, der har domineret den kamp her. Det er godt være, at den ender 1 -1, men Silkeborg har altså haft 21 målforsøg i kampen, hvor at, uh, Lyngby de har haft 5. Uh, to af de mål, Lyngby havde, var inden for målrammen. De har scoret på det ene af dem, uh, hvor Silkeborg har haft 8 inden for målrammen og scoret på et af dem. Så selvfølgelig var mangler måske lige lidt øh, effektivitet, men øh, dominerede kampen rigtig meget. Ja. Yeah. Øhm, så vil jeg gerne lige øh, ikke skulderklap, hvad kalder man det, en takling til til Lyngby. Øh, nu Muhammad Sa'id noget mere. Altså i smed ham ind var det de sidste fem minutter af kampen ham den er de, eller ham det fra USA's øh, liga der. Jeg forstår ikke hvorfor de ikke bruger ham mere. Der han måtte have nogle kvaliteter siden han var de sagde at han var for øverste hylde en hylde ikke kunne hente fra normal. Uh, de tager George ud igen, vildt tidligt i kampen og putter ham her Kim Ojo ind, som minder om George, men bare en meget, meget langsommere udgave af George. Brug nu George, mens I har ham på lån. Han, han forsvinder jo igen til, uh, til sommer, så rører han til Randers igen. Jeg, forstår, jeg synes, der er lidt nogle, uh, nogle ting, der går galt her i Lyngby. Det virker sådan lidt, lidt, som om de har givet op. Til gengæld, så bruger de ungdommen nu, og det er fedt. Hvis ikke Lyngby er det, vi er ned og første division, så, øh, så skal de tage sig sammen. Ja, yeah, netop. Uh, men det kan godt være, de har brug for en lige en første divisionstur dernede, lige at begynde at som et hold, og finde nogle, nogle unge spillere, de kan ind, og så ja, jeg synes virkelig ikke, det, det, det er godt, det her for dem lige nu, man kan stadig se, at, der er, at de er ramt af den her krise, som var her i hvert fald. Men øh, nu går vi væk fra, fra en mindre spændende kamp, til en endnu mindre spændende kamp. Øh, Helsingør Horsens. Den har vi snakket lidt om allerede. Horsens vandt den 2-0. Øhm, Forventelig. Ja, men meget ligekamp egentlig mm. udover øh, på målscorer. Øh, en kamp hvor de begge holdene har haft noget altså de har haft bolden cirka lige meget de har spillet lidt haft lige altså, taget nogle skud fra begge sider og Horsens har været mere øh, effektiv men alt i alt en rigtig kedelig kamp jeg sad og så kampen øhm, og jeg havde selv altid på Horsens det vil jeg gerne sige det gav jeg godt på Horsens Synes jeg tog det var flot også tak tak øhm, Øh, Helsingør, de var ikke helt ude af den her kamp Det må jeg lige så godt sige De havde nogle gode chancer her der. De har en, en, en fin profil i Patrick Olsen Tidligere talent for øh, jeg, jeg synes det er sjovt at sige inter, Men han spillede i inter på Længere nede i rækkerne i hvert fald øh, Han var rigtig øh, fint at se på banen Nikola, Nikola, Nikolaj Nikolas Mortensen øh, og i angrebet var også spændende øh, Men noget jeg synes der var sjovt Det var et interview jeg hørte Med Christ, altså, Helsingørs træner Christian Løstrup øh, han nævnte, at de har svært ved de her brasilianer, de har hentet ind i angrebet. De kan ikke rigtig kommunikere øh, med nogen. De kan de der klassiske yes, no, øh, right, left, up, down. Det var det, de har sådan rigtig kunne. Han siger, at han har virkelig svært ved at, at få dem smidt ind i systemet, han prøver at lave her. Og det synes jeg er virkelig, virkelig dårlig management eller træner af Christian Løstrom som klub. Hvorfor hente nogle profil, eller hente nogle angriber brasilianer, som ikke kan snakke dansk, og så håber på, Eller kan... engelsk. Eller engelsk, og så håb på, kan... altså, på, at de gør nok en forskel. De er og de har nogle kvaliteter. Det synes jeg virkelig er dårligere. Ja, det er, uh, amatør det er viser at, igen en amatørklub. Jeg synes med, at man skulle... Nu synes jeg, det er også svært at sammenligne første division Superliga, men Helsingøerne, de skulle måske kigge på Tisteder lidt, alle af det, de gjorde. Øh, primære danskere har, har jeg sådan, tror jeg, det er i Tisteder. Nu ved jeg godt, de har hentet ham der øh, fra Estland, tror jeg, det var, de hentede ind som erstatning for Mikkel Akker. Øh, men, men, men kører det i stedet for. Nu mister de uh, Riel og Aarqvist så tidligt i deres uh, Superliga-sæson, og så henter de de her brasilianere som erstatning. Det, det synes jeg er dumt, når han de ikke kan snakke med nogen på banen. Og, altså, ja. Min tanke, det er også, at når man som en klub kommer op her, og man ikke har noget budget, øh, at man har simpelthen ikke har råd til at lave det her, og man har ikke øh, det pro professionalismen til at skabe det her øh, pro altså et professionelt hold, så skal man købe andre kvaliteter. Øh, det, som Hobro har livet på, Øh, det første stykke tid. Det som, øh, som tister de kører på lige nu. Noget sammenhold, noget holdånd. Skab noget med, hvor at man i klubben tror på hinanden. Øh, at man har en fælles ambition om, at tingene skal lykkes. Fordi når man henter sådan nogle brasilianere ind her, så har de ikke noget holdånd. De kommer ikke ind med noget her, de kender ikke de andre. Det de kommer ind med er måske nogle kvaliteter. Men det er måske ikke det, man skal have. Det man har brug for, det er nærmere noget holdånd. Vi har set gang på gang, at det virker. Det viser altså noget, det hjælper. Island. At øh, som landshold kan vi snakke om, den måde de blev ved med at overraske alle til EM, det var jo ikke på grund af kvaliteter i deres spillere. Det var jo en, altså en fælles forståelse for, hvordan tingene skulle være, og en holdånd af en anden verden. Det er sådan nogle ting, man skal forsøge at bygge op som lillehold, tror jeg. En kollektiv indsats. Ja, ja jeg er enig. Og øh, jeg tror også, at Helsingør, de har skudt lidt selv i fod med den. Øh med de her transfers. Her. Jeg synes, det er forkert. Man, man skulle have kigget i de danske rækker. Kig i 1. division. Der er så mange profiler dernede. Sonny Jacobsen fra Tistede. Du skal ikke bilde mig ind, at han koster mere, end en brasilianer gjorde et eller andet sted. Hent over ham, og få ham etableret. H.P. Køge havde Kok. Han var da også en profil. Altså, kom nu. Ja. Nå, men altså... Øh... Alexander Velding. Hent ham. Han er blevet hentet. Han er nemlig blevet hentet nu. Det kan vi lige smide ind her. Uh, Alexander Velding er officielt uh, Lysing spiller nu. Uh... Hvis der er nogen der er i tvivl, så var det ham vi havde ind til et interview for to gange siden. ja, øhm, yeah. han er lysingsspiller nu. Han har været med i nogle træningskampe, han har scoret for dem, og nu er han officielt lysingsspiller. Ja, til til ham. Vi vil måske også prøve i fremtiden at få ham tilbage ind i studiet, så han kan snakke lidt om den her den, nu er han inde på holdet, det er måske en anden oplevelse end dengang, man var lidt usikker på, hvad der skulle ske. Så øh, det må vi se, men vi lover ikke noget endnu. Nu skal vi videre igen, og ligesom det jeg sagde fra overgangen fra Silkeborg-Lynby til Helsingør-Horsens en endnu mindre spændende kamp. Nu bliver det en endnu Endnu mindre spændende kamp. Det er altså kamp mellem Randers og Hobro. Og her er, der må jeg lige så godt øh, bare være ærlig. Jeg så ikke kampen, men jeg læste mange kommentarer omkring dem, der så kampen, og de har simpelthen sagt, at det er den dårligste fodboldkamp, de nogensinde har set i Superligaens historie. Ja. Yeah. Det, altså... Nu, nu, nu, nu, nu takler jeg lige Hobro. Hold op, hvor var det flot, det de gjorde med cirkevold, og den stime, de var inde og køre der. Men efter, at han og har punkteret den her målstim her, så kan de ikke finde ud af at score mål på det her hold. Og det er, jeg tror, at hold op, hvor må de æves over, at Cirkevold han ikke blev solgt her i vintertransferen, frem for de ventede til sommer, og tænkte, nu kan vi få en masse af penge ud af ham. Det kan I godt glemme nu. Luften er gået af ballongen. Det er slut for Cirkevold. Og øh, Antipas, han er virker gammel. Han kan ikke spille fodbold længere. Og resten af Hobro er meget, meget anonyme. Det eneste, jeg kan lide sådan ved Hobro, det er deres baks. Jeg synes, det er nogle fede øh, baks, de har. Altså, de har koblen som er for god til Hovbro, synes jeg, så har de bøge, også rigtig, rigtig fedt. Øhm... Ja, så altså, som, som, øh, som ekstra folk der til det, der har de jo også tjørnelund, man kan skifte ind, og, og når han ikke er skadet, så har de jo også Godfredsen. Det er jo nogle ganske spændende baks, de har øh, til rådighed. Jeg synes også, det er det mest, sådan, sådan, man kan snakke om i Hovbro, så har de også som her den unge herude, tidligere spiller på kanten, men ellers så er det virkelig et, et Hovbro-hold, der er virkelig, virkelig kedeligt at se på. Og ja, igen, de må ære sig om med Kierkevold. han var en, en one -time deal så synes jeg også Randers, der er ikke ret meget, vi gider at sige om dem, fordi at vi har snakket så meget om Randers i nogle af de tidligere programmer, og der er ikke rigtig sket en ændring. Det er stadigvæk et Randers-hold, der er i total krise, og de er ikke særlig spændende at se på spil, og de kunne faktisk også godt skære ja, godt af en tur ned i første division igen. Ja, altså Randers, Randers, Randers. Altså, der, der er ikke mere at sige om Randers. De har simpelthen brug for en ja, en tur nede i første division. Ja. Så en kedelig kamp og en kedelig snak fra os om den, så vi hopper hurtigt videre. Den næste kamp, det er Midtjylland, FCK, som vi også har snakket lidt om allerede. Ja, øh, topkvalitet fodbold, altså fedt. Øh, måske ikke topkvalitet fra FCK's side, de har simpelthen nogle, nogle, nogle problemer, i det forsvar, der er noget Vavro og når de kan ikke øh, levere. Øh, det, men det er også fordi, man har de forventninger, man havde for FCK for sidste sæson. Altså, der tænker man bare, oh, okay, det øh, Augustinsson, Delaney, øh, Cornelius. Altså, det er et superhold, de havde dengang jo. Skal vi høre den nu? Ja. Varfro. Løftner. Soterio. Ej, han gør det godt nu. Han er fint. Kvist. <laughs> <laughs> Alle må være enige om, at den fejl, Kvist, han lavede der med den aflevering til Dulon, og Dulon han straffer fuldstændigt FCK der. Det viser os bare lidt den, jeg vil ikke kalde det en krise, men det, det problem, der er, der er ikke de her etablerede roller mere. Uh, vi har en, uh, en Ankersen, som slet ikke spiller op til det niveau, som man måske har forventet af ham. Jeg synes ikke, han er landsholdskvalitet lige nu. Jeg synes ikke, han leverer uh, et godt nok niveau. Øh, Varvro og Lysner, de er, de, ikke, de kan ikke have de her, øh, de her vigtige ansvar. De skal have en Løfner og så skal der være en Johansson. Han kommer tilbage snart forhåbentlig. Han skal ind og tage den her rolle nu som general. Han skal ind og vise, at hvordan det her forsvar det skal køres. Fordi de og Lysner, de kan ikke finde ud af det. Men så må vi se, hvad Johansson kan. Fordi at, så vidt jeg husker, så indtil han blev skadet, der var han helst, altså heller ikke overbevisende. Nej, men han må da være væsentligt bedre end Vapor Lyfter forhåbentlig. Fordi altså, det må tøv... man da håbe. De begynder at bruge en bøjelsen i midterforsvar. Nu ved jeg godt, at han tidligere midterforsvar var men han, han fungerer ikke derinde. Øh, han lavede også en fejl og øh, blev straffet for det i en, en, en tidligere kamp også. Øh, jeg tror, det Morano Randers ja. Øh, det sådan positive ting, man kan sige, det er netop Southerio, der begynder at blive, være lidt varm. Han, er, han, han begynder at score. Han er vist op på 11-måleskåren. Det er flot, synes jeg. Fischer, han, han, han er også stadigvæk et frisk pust. Falk, han er ikke god nok. Til, til, altså, nu får han chancen Så skal han den måske skrive den Fordi så er han bare ikke bedre end Superligaen Hvis han ikke, hvis han ikke kan levere de her kampe Jeg synes at øh, vi kan opsummere FCK Meget nemt ved at sige øh, Hvis I ikke har set det endnu Så gå ind og se øh, hvor Duelund han scorer Kvist han en fejl Dulund scorer Og så se Kvist lige efter scoringen Han ligger og slår jorden Først med højre hånd og så med venstre hånd Og ligger rigtig og råber og skriger Og, øh, og har det rigtig træls og er frustreret Det er FCK lige nu det opsummerer hele deres sæson. Så bare se det. Så er jeg ikke i tvivl længere. Og så skal vi ikke øh, komme mere suppe på den. Nej. Øh, jeg, jeg kan godt være lidt bekymret for vm eller Hvad hvis han lavede sådan en fejlkvist i, i en vigtig kamp mod Australien måske? Eller, eller eller Frankrig, hvor vi var et eller andet. Og nu, han koster... siger jeg noget, nu siger jeg noget meget hårdt. Og, øh, og det siger jeg som øh, fodboldfan og som landsholdsfan. Jeg gider ikke se kvist på landsholdet. Jeg har førhen siddet og forsvaret, at han var på. Jeg gider ikke se det mere. Vi har... Smid ham af... Jeg må ikke sidde i banden her. Smid ham af Hækkenfelt til. Altså, vi har... der, må det, der, være... der må være bedre... Jeg ved godt, nu siger folk, at Jakob Poulsen skal med en kvist. Jeg ved godt, de har to forskellige roller. Paulsen er meget mere offensiv. Han kan ikke kun være så offensiv, fordi han har en Team Spau ved siden af, som der, der hjælper ham. Og Quist, han, han er den her Team spa for, for, for landsholdet. Men altså, når man har en i en Eriksen, som er offensiv, og man skal leve som defensiv en lejer er en en sjøne, øh, altså jeg ved også sjæn har er meget offensiv men så en ja en lejer en vass altså også, kan også godt være defensiv der er bedre Og så smid AC på en defensiv midtban han øh, ud over den kamp der lige har været hvor at han øh, var skyldig et mål fra Barcelona ud over det så AC han er utrolig sikker på bolden han kan sagtens spille defensiv midtban så, har vi, øh, så kan vi have et forsvar, hvor det er Kjær og Bjedland, eller Kier og Vestergaard eller et eller andet, og så AC op på en defensiv midtbane, og så de øh, Delaney og, øh, og, og Eriksen ligge og lave en masse lækre sager op, hvor de ved, at de har en, en, en meget dygtig defensiv spiller, der lige rydder op efter den bagved, hvis de skulle ske at lave en, en lille brøler. Ja, men det kommer jo ikke til at ske. <laughs> Nej, vi det ved jeg godt ikke. Christian kommer med, det ved vi jo godt. Desværre, men ja. sådan er det. Men øh, for at lige komme væk fra landsholdet igen og væk fra den negative snak, øh, Midtjylland de vandt stadigvæk en rigtig flot kamp, og, og Onjeka, han scorede igen. Dulon scorede igen. Øh, Virkham han ser virkelig spændende ud. Han sendte øh, Peter Andersen på, på en lang tur på et tidspunkt, hvor Angersen, han fløj ud af hende næsten, fordi at, øh, ja, Virkheim, han snød ham. Øh, det er et spændende hold, det her. Og jeg, jeg er som Midtjylland-fan, der er virkelig, virkelig glad for det. Og jeg tror godt, det kan være et endnu et mesterskab til Midtjylland den her sæson. Ja. Yeah. Men øh, gå videre til en anden mesterskabs Kandidat, øh, OB Brøndby, de spiller mod hinanden. Den endte 1-1. Øh, kæmpe, kæmpe, kæmpe takling til Hermansson fra Brøndby, som med gul kort fuldstændig taber hovedet, hvor Poul, han bliver sendt afsted, og fælder ham direkte ind i feltet og får godt nok ikke direkte rødt, men han får gul og rødt kort. Jeg vil så lige sige, øh, han skulle have haft direkte rødt, også selvom han har gul i forvejen. Øh, jeg ved ikke, om det er bare fordi han har gul i forvejen, så får han en gul mere, så er det rødt fra dommeren. Hvis ikke han har haft det gule i forvejen, så skulle han stadig være ude, og hvis ikke han var kommet ud på den der, så er der noget galt. Hvorfor, hvorfor tænker han ikke lige der som professionel fodboldspiller, okay, det, her, det er en meget skarp vinkel for Janek Pol? Jannik Pol er ikke så skarp til at score mål nu. Jeg tror bare, at jeg prøver at presse ham lidt med skulderen, hvis det er, og så må han skyde derfra. fra. Og så kan det være, at der kommer et mål ud af det. Okay, men vi er stadig 11 mænd på banen, så og Brøndby kan jo nok stadigvæk vinde kampen, selvom de er bagud. Ja, det rigtige havde jo været, netop som du siger, presse ham ned mod baglinjen, så det er mere hans vinkel, så er han faktisk ikke så farlig i den situation der. Så trækker de så et straffespark, og det er Kusk, der skal op tage det på hjemmebane. Fændelsen, de glæder sig, han brænder. Det er det værste straffesparkspark, jeg nogensinde har set. Det var en aflevering til Røndovs ændrer næsten. <laughs> ja, så tag den. Um... har kun én gang tidligere taget et straffespark i sin Brøndby-karriere. Der, der, der tænker Kusk lige, nu er jeg en god guy her. Jeg er lige en sød fyr her. Vi skal da have pyntet på den statistik, Rønaov. Det må virke virkelig gøre lidt nas for at kunne huske at komme hjem og kalde den her hjemvendte held på en eller anden måde. Og nu skal han jo tage Ove til det, det top 6, og så leverer han bare ja, sådan et mini putt spark næsten ind til Rønaov. Det var virkelig pigtigt. Det er fordi, han, så, han godt selv ved, at han er ikke så god, som de har gjort ham. Så jeg skal lige vise dem. Ah fald nu ned, drengene. <laughs> ja endnu en gang øh, en topspiller falder til holdets eget niveau måske ja. men øh, Brøndby trods de var i 10 mand de spillede meget bedre end OB de, var, de, de, de spillede sådan meget mere offensivt stadigvæk det var som om de stadigvæk troede på det og det endte de også med også midt i komforten 1-0 med Benedikt Rykker um, han, han lavede et hovedstød øh, og scorede til 1-0 men det var også Godt at se, at OB de, de kom tilbage i kampen. Fordi hvis der har vundet den her kamp med, med 10 mænd, og det de har brændt straffespark, så tror jeg virkelig, at Morten Vihård, den er æd som, som OB-træner. For Jonas Sekore, han scorede et supert øh, hovedstød. Hans første mål, i, jeg, jeg kan ikke huske, det var, det var sådan 5 år, 4 år tror jeg det var, i tiden, han sad i Så det, det er flot at se ham også score et mål i hvert fald. Han er også endelig ved at ramme lidt et niveau igen. Altså, han har virkelig øh, været dalende. Han er en spiller, der har spillet i Premier League, øh, og nu har han været ude at sejle. Noget er så valgt. Øh, og han er ved at komme lidt tilbage nu. Det, det, det er jeg glad for at se, fordi at han, er, han kan være en topspiller. Ja, netop. Så altså, hvis man har den her profil jo, i Okor i forsvar og Kasper Kusk i offensiven, så begynder det at være et spændende hold. Så mangler vi lige en ordentlig angriber jo Åbe. Og så begynder holdet altså, at falde sammen, fordi de har også Jakob Rinde i mål, som er en udmærket målmand, synes jeg. Så øh, en angriber til sommer, synes jeg, så kunne Åbe ikke godt blive spændende at, at følge. Ja. Men... Ja, jeg synes også at præstationen af Brøndby, var flot og den stadigvæk viser, at de helt klart er mesterskabskandidater trods at de, de, de kun får et point væk for den her kamp, fordi med 10 mænd så kunne de stadigvæk levere en superpræstation. Så de er uden tvivl stadigvæk med i løbet her. Ja. Og så til den sidste kamp mellem AGF SønderjyskE, den har vi snakket om. Det var en kedelig affære. Ja. Øhm, der er ikke så meget at sige mere, end, at det var holdt, det var to hold der havde brug for point, næsten begge to og de, var næsten, de blev enige på forhånd. Vi tager det vi kan få. Og de fik et ingen væk og øh, en kold øh, fodboldkamp fyldt med sne, den endte som den skulle, synes jeg. Det mest spændende ved at se den kamp, synes jeg egentlig, det var at se kulissen. Øh, sneen, der falder over de vige. Øh, altså, og, og fansene, der sidder helt bakket op under, <laughs> under halvetaget, og sidder rigtig skulder ved skulder. Det kunne jeg egentlig godt lide at se. Det var, det var meget hyggeligt, og så blev det egentlig derfra, og så røg oh, underholdningen sådan set lidt nedad. Ja. Yeah. Så ikke en super spændende kamp, men øh, måske begynder det at gå op af fra AGF. De taber i hvert fald ikke lige så meget, som de har gjort. Men det var ellers rundens kampe og resultater for den her omgang. Æ, ikke den mest spændende runde, trods en, en rigtig flot kamp mellem FCK og, og Midtjylland. Æm... Også noget mere målfattig en runden før, må man sige. Ja, må man sige, ja. Men øh, ja, det var en, en få tilskuere og få mål. Det var måske bare en, en ærgerlig runde. Men... Øh... Ellers var det det, og så kan vi lige hurtigt lige runde af med et odds her, ligesom sidst. Det gik ikke så godt sidst. Vi, vi ramte Horsens til odds 2, og vores frække til odds 360, og det var den ramte I ikke. Vi siger bare, at vi hæfter altså ikke ansvar for noget, som helst de gør. Vi giver jer nogle forslag, som i selv om, hvad for nogle af dem, I spiller på. Ja. Yeah. Jeg er ligesom politikerne, jeg fralægger mig alt ansvar. Jeg tager bare og giver lige den sikre her, synes jeg. Jeg synes, FCM mod Hobro, ude, det kan godt nok ud, men man trods det, så giver den 1,57 på FCM. Det synes jeg er superflot også. Ja, det er et ganske højt odds. Altså, 1,57 lyder ikke af et højt odds, men hvis man lige prøver at kigge på, Hobro, de kan ikke score mål. Hobro, de spillere som til kartofler, mm. hvor FC Midtjylland spiller rigtig flot og har lige slået FCK. Øh, overbevisende 1,57, det er nærmest, altså det er nærmest, øh, de lige skal bare i pengene uden at spille den. Ja, yeah. Så det synes jeg, I, I godt kunne spille på. Den er i hvert fald frak. Øh, eller den er ikke frak, men den er god værdi, i hvert fald til Mitchell, der spiller så godt. Uh, men ellers, så er vi egentlig færdige herinde på uh, for Spark for den her omgang. Uh, som sagt, lyt med næste gang. Der bliver det en helt ny uh, spark -udsendelse. Der får vi interview med uh, Michel De Montes, uh, sportschef i VSK Aarhus. Og I skal lytte med. Enten på 98.7 FM eller på Aarhus Radio's Netradio. Ellers, så hvis I ikke kan høre på fredag næste gang, så lægger vi den op på Facebook. Og ja, vi arbejder altså stadig med iTunes. Der er ikke noget nyt. Det er, vi er også lidt ærgerlige over det, men vi skal nok, når det kommer der, komme ud, og så skal vi nok sige det til jer. Og så øh, vil jeg gerne lige komme med sådan en lille, et lille håb og en lille opfordring. Hvis du har siddet og hørt det her og synes, at det her med at, at, at, at høre om anden division i fremtiden her, øh, Aarhus Klubberne, lyder spændende, eller hvis du selv spiller for en af de her Aarhus Klubber eller har kendskab til den, så øh, del budskabet. Øh, sig til folk, at der er den her fodboldpodcast her, som fokuserer på det, fordi det er der altså ikke nogen de andre, der gør. Øh, så, hvis, så for ligesom at få det her ud, så folk de ved, at vi er her og fokuserer på det her. Snak om det. Del det lidt. Sig det til dine venner, som er interesseret i fodbolden eller har kendskab til den. Det vil gøre os glade, og vi vil være rigtig taknemmelige for det, fordi at vi vil gerne brede ud. Det er svært at blive bredt ud, og vi synes, vi har meget på hjerte, øh, og at vi har øh, hånden godt nede i i det og, og røre godt rundt i gryden og fat i nogle ting. Øh, og vi er gode til at opsnappe de her ting her og få nogle nyheder, som måske nogle af de andre heller ikke kommer til at få omkring de her 2. i Aarhus. Så øh, det er bare min opfordring til jer og mit håb, at I vil prøve at dele budskabet om, at vi findes Spark Fodbold Podcast på Aarhus Studenter Radio. Med de fine ord må I have en rigtig, rigtig god weekend øh, med masser af fodbold. Vi ses næste fredag til et, en helt ny udsendelse af Spark. Hej hej. hej, hej.